Із сусідньої кімнати зазирнула медсестра і одразу ж шугонула назад. Один із моїх супутників посунув було за нею, але я зупинив його. «Не чіпай! Нехай залишається!» «Поїхали, лікарю!» Він стинув плечима і в супроводі бойовиків вийшов. Я ненадовго затримався, швидко оглянув стола, шафу, журнал, який він щойно заповняв, але... Нічого цікавого, звичайно, не знайшов. Зазирнув до сусідньої кімнати. Медсестра, бліда від переляку, накручувала телефонний диск та, побачивши мене, панічно кинула слухавку на апарат. «Не треба цього робити», – попередив я їй і тицнув пальцем в комп'ютера. «Давайте мені диски, усі, які є» забравши в неї кілька дискет і перевіривши, чи вона чогось не заховала всупереч наказові, я спустився до виходу. Поруч із джипом вже стояло моє авто. А Якубович сидів у черокі, затиснутий між двома громилами. Я підійшов до машини охоронців, відіслав одного з них за кермо моєї власної, а сам сів на його місце. Ну що, поїхали? Слідом за джипом рушило й моє авто. Дорогою я раз по раз позирав у дзеркальце заднього виду, спостерігаючи реакцію нашого полоненого. Схоже було, що він вже прийшов до тями, відійшов від першого переляку і навіть трохи збадірився. «Послухайте!» – почав було він. «Замовкни!» – штрихнув його під бік дулом пістолета один з охоронців. Тобі ніхто слова не давав. Якобив ж замок, і за всю дорогу не промовив більше ані слова. Іноді я помічав у його очах іскорки гніву, а уважні погляди, які він кидав на мене і на моїх супутників, свідчили про те, що він не припиняє спроб здогадатися, хто ж ми такі.